Martin Garrix en Afrojack se turn up the speaker sê vir jou dat het tyd is vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteit te beplan, en ek is William Minnick. Die week is voorbij en dis weer naweek, en nou is die vraag op ammalse lippe, wat nou? Well as jy wil weet, wat nou met jou vir die volgende uur saam met my kuier. Om alles te kroon, is dit donderdag en is valentijnsdag. Ja, yeah, dis alweer sulke tyd. So die mans moet vooral goed luister vandag, want as jy nie een speciale geskenk en iets spesiaals beplan nie, gaan die rest van die jaar maar droog lyk vir jou. So ga maak ontbijt en trek jou dagboek en pen nader en kom kuier keiersam met my en ek help jou om jou week en naweeks ontspanningsactiviteite te beplan. En om te kyk of ek nie jou liefdeslewe kan verbeter nie. Terwijl jy dit doen, gaan ek vir jou vir DJ Snyk en Bipolar Sunshine met middel, En Enrique Iglesias met Heartbeat en Bok van Blerk se limoene speel. different views on you and no Op die dorp Sy draak haar kie rokies kort Sy rie F to 50 op Geroeste fort Sy kin van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens Ek kon geheim, Van haar boerderij kry. En ons kreeg Weis my joule moene jou boerpampoene ek wil zo graag aan dit boel. Of jou kaalgaat paskes of der die moeite waard is ek sal het definitief moet proef Ons het die bottles kaf gedraaf die spioen met nieuwe kracht beginne blaas susus en die lang gras lê en wa 'n bietjie buit tot by die stoor toe ja wie wou als hy hoor toe het weer sien staan sy reg voor my met al geveer op my En ons keer wys my joule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 So <laughs> lekker namuna en 'n na Dit was DJ Snake en Bipo's Sunshine met Middel en Henrique e Iglesias met Heartbeat en Bok van Blerk se lemoene en ek is William Unik met wat nou waar ek jou help om jou week en naweek se ontspanningsaktiwiteite te beplan. Nou goue kyk wat die weer gaan doen vir die naweek want 'n mens moet toch weet of jy baie of min klere gaan aan En of jy gaan buitenmeers of binnenmeers wees. So kom ons gaan kyk wat sê die weer en ons gaan kyk hier so my onmoedlik daar in die ooskaap. En ek sê nie so van morgen af morgen en maandag het omtrent die jylle ooskaap reen. Temperature Bishu 25, 22 en 19, Gramstad 27, 24 en 18, Fort Elizabeth 24, 23 en 20, Queenstown 27, 27 en 21, en uit Uitenhaag 29, 26 en 20. Dan gaan ons aan die vrystaat toe. Morgen het die jylle vrystaat reen, en dan maandag gaan bloemfontein Boccia Bello en Virginia reen he, en vir dag gaan Virginia ook reen hee, so Virginia het die jylle naweek reen. Temperatuurde Bloemfontein 28, 29, 27. Portchebello 28, 29, 27. Kroonstad 31, 31 en 28. Virginia 32, 31 en 28. En welkom 32, 31 en 26. Gauteng provincie. Gauteng provincie het slechts Johannesburg en Soweto soe twee druppels reen hierdie nawek. Temperatuurde benauw nie. 29, 26 en 27, Johannesburg, 28, 26 en 27, Pretoria, 32, 28 en 30, Soweto, 29, 27 en 28, en Tembisa, 29, 25 en 28. Dan Kwa Zulu Natal, Kwa Zulu Natal, die naweek, het daar morgen en maandag het Durban reen, morgen en maandag het Nieuwkastel reen, morgen en maandag Pieter Maritsburg, En vryheid het morgen en maandag reen. En dan vandag en maandag het Richards baie reen. Temperatiede, Durban 27, 30 en 28. Newcastle 31, 30 en 30. Pieter Maritsburg, 30, 33 en 28. Richards Bay, 27, 32 en 30. En vryheid 28, 30 en 30. Limpope provincie en daar is geen reen vir Limpopo die naweek nie. Temperature, Louis Trigaard, 31, 30 en 32, Mokopani, 33, 31 en 32, Palaborwa, 33, 30 en 34, Polokwani, 31, 28 en 31, en Warmbad, 33, 30 en 32. Dan om Pumulanga provincie. provinsie het Betel en Mbalensle het maandag so'n paar druppels reen. Temperature Betel, 28, 25 en 27, en Balensley, 30, 27 en 29, Middelburg-Trasval, 29, 26 en 28, Nelspreid, 29, 28 en 31, en Witbank, 28, 24 en 27. Dan die Noordkaap, die Noordkaap het omtrend die hele Noordkaap, More Reen, behalwe Uppington, En dan maandag is het Koolsberg en de Aar wat gaan reene. En ek het juist gesien daar op Facebook een paar van my vrienden waaran die Noordkaap bly het foto's opgesit van die reenerige weer. Ek is bly veel part want die Noordkaap is net so droog. Temperatuur in 21, 27 en 24, de Aar 25, 28 en 28, Kimberley 29, 31 en 31, Uppington 32 31 en 32 en Warrenton 27 32 en 32 en ek hoop veral daar in Kimberley se wêreld dat die wêreld dat die waterram sal val tot op die grond want ek het al gesien al hoe dit reën maar dan so in die helfte van die horizon dan verdamp die water weer so hy dit reën maar het tref nooit die grond nie. So wat jammer om te sien so ek hoop die die water tref dan die grond daarsoby Kimberley en die plekke. Dan die Noordwes provinsie gaan Klerksdorp en Oeknie en Potjofstroom morgen en maandag so'n paar drippels reen krij. Temperatiede Brits, 33, 31 en 33. Klerksdorp, 31, 31 en 31. Mabatu, 30, 30 en 32. Oeknie, 32, 31 en 30. Potjofstroom, 31, 31 en 31. En Rustenburg, 31, 30 en 32. En dan die laaste, maar nie die minste nie, is dat die Westkap en slechts George gaan morgen daar soe drie druppels reenkruim. Temperatuur, Kaapstad 24, 22 en 23, George 23, 21 en 21, Noorderperl 35, 32 en 31, en Woester 33, 27 en 27. Dit dan wat die weer aan betref vir die naweek, En daar gaan ons onmiddellik oor naar die motorsport en motorfiets geestdriftigers. En ons gaan begin daar met die bikersrallies. En dit is een interessante type ding. Dit is nie noodwendige bikersrally nie. Maar like met die bikers gaan een bykie vis vang. Daar is saam met hulle sien soos so visvang mannekamp. En dan vat jy nou so jou sien ook saam. Dit is so met so paas sien event ook. En dit is by rode kopjes dam kameeldrif. En dit vind die hele naweek plaas van die 8e tot die 10e februari. En die kostes is 400 rand per persoon, en die prijs sluit hun hemp en kampgeld in. So dit is een lekker naweek uitstapie daar, en een bykie te gaan visvang vang, anders as die normale bikers events van toe mens gaan. Dan die Blaubul Braidag het Halekoon Club, weet nie of hulle so lekker gaan braai, vir dag hier, laas saterdag was die braai, syke maar te lekker vir die Blaubulle nie, toe die stormers gauvelige daar om rugby te speel, maar het het daar gelaat, die Blaubil Braidag by Halekoon Club, het is by die Halekoon Club in Pretoria, en het vind die 9e februari verdag plaas, en het is heel dag, as veilige parkering en slechts motorfietsen is welkom daar, het bekende plaaslike kunstenaars, een meester braai kompetitie, stalliekies, biertente, en nog vele meer, dan die Wellen Ride, Dit is by Langenhoof en Hoorskool, Polkreeestraat, Pretoria, van vandag plaas in 9 februari, en die kost is 80 rand, en het sluit een metaal badge in. So, daar is nog een paar daam te gaan na Valentijnsdag toe, maar jy kan so gelang jou Wellenride vandag gaan doen. Dan nog een Wellenride, National Zoological Gardens, by 232 Boomstraat in Pretoria. So, nog een ander Wellensride, wat jy kan gaan bywoon, Dan die L.O.H. Clearwater, dit is by Cafe Hemingways in Kaya Lamy. is sê 9 februari om 8 hier en hulle vertrek vind plaas om half 9. So hulle sê dit is een vrouwe ontbuitrit en dit is die eerste vrouwe samenkomst vir die jaar. So al die vrouwens is welkom daar by die L.O.H. Clearwater. Dan nog een Valentine's run dis by die pitstop garage in Bukfontein, hmm, is sy gestieve naam daar, vir een valentines ride, Bukfontein, dit van die 9e februari plaas, om 8 hier die ochend, kostes 100 rand per persoon, en sluit die ontbuit in, en die metaal of materiaal badge, dis nou goeie waarde vir gelda, ontbuit, die eerste dag kan die mens nie ontbuit, eet onder 100 rand, he. so dit 100 rand met die badge, en die ontbuit, baie baie goeie waarde daar, Lekke prijs om te wen, daar is valentines hampers wat jy kan by mekaar maak of wen daar so en dan is ook die grootste klub trofee wat een mens daar kan wen by die valentines ride pitstop garage in Bukfontein. Dan die no-nonsense motorcycle clubs is second sleepover by haas en vlakte Bredaasdorp. Van die 9e februari plaas, hekke mak op om 9 uur. Kost is 120 rand per persoon en sluit die metaal badge in hulle sê, dit is nogal sopnaad vermaak, so ek weet nie of hulle bykie daar in die see gaan inruin, of daar een zwembad gaan weesie, DJ Le Rocks en nog ander levendige vermaak gaan na wees, daar is burn-out competities, prijsrekking, speelikies en nog vele meer, vir die weet nie wat burn-out isie, is wanneer die motorfiets voorste remme aangesit word, en dan word hy in eerste raad gesit, en die achterste wiel word so getol of gespin, op die teeroppervlak en dan is het net rook waar jy kyk en op een stadium, dan as al die ribber van die taier nou af is van die buitenband dan ontplof hy ook gewoonlik so, dit is altyd lekker pret en een klomp geraas vir die mense wat daar van hou en rook en al wat die ding is dan Brothers Keeper en official IGM Pretoria Regional Clubhouse Party, joh, dat is een mondvol sê dit gauw 10 keer vannacht plek is Kuis R25 welbekend Pretoria Oos van die 9de februari vanaf 10 uur tot laat kost is 40 rand per persoon dan die RBI Wolfs Motorcycle Valentines Day Jol. het is by Wokkowil Skougronde in Johannesburg het die 9de februari om 10 uur die ochend 60 rand per persoon het is die warmste bikersjool ooit in Johannesburg as een mens kyk na die temperatuur die netto dan kan hulle dalk heel te wees Uh, en die onthoud al het gesê, gaan so twee druppels reen ook val, DJ Herbie speeliekies, kostaliekies daar twee ook, lekker stuie, boks en nog lekker prijs om te wen so dit klink soos een rechte bikers rally, daar gaan ons bykie drink en ons gaan stuie en ons gaan boks en al wat lekker is gaan ons daar so doen dan die Root Dijol 2019 by Squirrel 1 32 Newtonstraat Gans Center Strand Kaapstad Sy vind ook vir dag plaas in de Februari vanaf 12 uur die middag tot laat. Kost is 50 rand per persoon en sluit die badge in. Ook binnen had kompetities beste en grootste klap verteenwoordig en as had 2 priistrekkings om 6 en om 10 uur die aand. Ride for World Cancer Day dis by Kappe Cafe by Colonnade Retail Park Montana Pretoria en dit vind morgen die 10. Februari plaas om kwart oor 7 die ochend vir een lekker cappuccino en een inlichting sessie. So hulle gaan seker vir jou sê, waar en hulle gaan ry en hoe jy gaan ry en so aan. Kost is 200 rand per persoon, sluit een cappuccino by kappe cafe, en een badge, en ontbyt in. Hulle vertrek naar die Royal Elephant Hotel, in Bondi Park Centurion om 8.15, vir die ontbyt en prijs trekking. Dan die Kingdom Riders GP Breakfast Run, is by die French stout by hartebeespoort, of hartebeespoort, daar by die dam, Wanneer die tiende februari, morgen om 7.30, ontmoetplek is BP, William Nicol Drive, North Scott in Santon, en dan lyk my gaan hulle dan rui na die hartebeespoor toe. Boys Town Outreach, Boys and Girls Town, Magallisberg, Gauteng. So hulle gaan daar so vir die maanlikse bediening gaan hulle so into, en hulle sal ansluit met Wolf Clan Motorcycle Club, Smoking Guns Motorcycle Club, en nog ander groepe en die bikers sal dan die skryfbehoeftes oorhandig, en ek neem aan dit vind morgen plaas. Dan voor a charity run, Friends of Rescued Animals, in Windsorstraat, Leiperts, Vlei, Kreersdorp, en dit vind morgen om 10 die ochend plaas, kostes is een donatie van kat of hondekost, speelgoed, komberse, kennels en enigheids vir honde en katte, so ondersteun een bykie die dieren daar. Die CMA Freedom Road Rally 2019 Kluizenplaasie, Ruiswey, Robertsonstraat, Wooster. En dit van die 15e februari plaas, to die 17e februari. En dit is heel dag aan die gang. 180 rand is a pre-entry, en 200 rand per persoon by die hek. Kinders, 12 en jonger gaan gratis in. Soos ek like een familie by eenkomst, daar so by in woester. En dan moet julle nie vergeten van die netradio SA Dijtjol, by die keiergatpap in Pelican Haber, Veldrif op die 11de mei, vanaf 2 die middag, tot laat. Daar gaan lekker speelikies wees, stallikies, ek het reeds gepraat met een paar mense, daar gaan baie interessante stallikies wees, onder andere man wat messe maak, en dolke en zwaarde en enige ding, daar gaan van sy fabriek by sy huis af, so alles handgemaakte goed, onder andere, en ek wil nog sy arm draai, dat hy van so'n mes of a swaard kan gee as a prijs. Maar die aafde de mei uur die middag, by Keirgat, Pap, Pelican Harbor in Veldriff. Nou shoot, dis nou een besige motorfietsweek wat voorlee. is weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir Golden Earring met Radar Love en Leo Maricchioli met Closer van die Chainsmokers en Steve Hofmeur met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Oh. song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 And the newsman sang he has seen song here i love Met you I dream too much and that's an issue, okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know we break your heart, moved to the city in a broke-down car, and four years no cost, now you're looking pretty in a hotel bar, and I, I, I can't stop. I can't stop. So they pull me closer in the backseat of your own. that I know you can't afford. by that tattoo on your shoulder. Pull the shoes right up the corner of that mattress that you stole from your own. magical I forgot just why I left you I was insane Damn. stay and play that bridge against the machine song that we beat to death in two okay I know it breaks your heart Move to the city in the vocal car and four years old cause now you're looking pretty in the hotel bar and I, I, I, in the back seat of your road that i know you can't afford buy that that On your shoulder pull the sheet right out the corner of that mattress that Maybe make a blue Dit was Golden Earing met Radar Love en elke keer wanneer ek daar die liekie hoore, denk ek terug in my jong daar, toen was hy by Goodwood sy ijskaatsbaan, gaan ijskaat sitte en daar was hy soe tyd in die aand wat hy gesê het, goed, amal wat kan speedskating doen, die kan nou hulle staal wees en dan het hulle Radar Love van Golden Earing gespeel en het ons jong manne daar op ons vinnigste in so 8 formatie geskaats op hy ijskaatsbaan om die uh, damekies daar Te impress Ay, Die simpel goed wat ons mansie sal aanvang, om die damiekies te impressie. En dan Leo Marikioli met Closer van die Chainsmokers en Steve Hofmeur met Baby Makes Her Blue Jeans. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteite te beplan. So tyd vir die fikse mense, die sportgeestdriftiges, om nader te skyf. En ons begin sommer met fietsrui en selfs die liefde loop hoog hier by die fietsruiers, die Valentine's Day 2019 Mountain Bike Challenge by Goeie Hoek, Hoek County Market in Gauteng. En dis die 9e Februari vandag is 50 km wat jy kan doen tegen 160 rand en 30 kilometers tegen 150 rand. So dit is al wat die fietsruiers aan betref, maar daar is een goeie ene wat jy mens kan gaan doen. Dan Crossing Boundaries Mountain Bike Race 2019 by die SKS Goede Hoop Farmstead in Pumalanga. En dit vind die 16e februari plaas. Kost is in distanties, 70 km is 180 rand, 45 km is 150 rand en 15 km is 80 rand. So een wat jy so nog kan inskryf wat die 16e volgende saterdag plaas vind. Dan Rugby. Ons het verlede week gesien, weer die goeie rugby, soos die rugby hier seizoen afgeskop het, daar die superheroes, en soos ek sê, wat die die, die stormers en die blauwbulle mekaar daar die strijd aangeset, een naalbuit wedstrijd, maar op die ouweinde het die beste span gewen, en natuurlijk ook die Lions, wat daar gespeel het, en ek denk die Lions het gewen. Dan volgende week, die 15e, is die rugby weer lekker bedrijwig, die Chiefs tegen die Highlanders, speel die 15e februari om 1935, die Brambies tegen die Rebels, die 15e februari tegen 1945, en die Blues tegen die Crusaders om 1935, die 16e februari, en dan die Blauwbulle tegen die Stormers om 1715, ook die 16e februari. Kriket, kriket, 13 februari is dit Suid-Afrika teen Sri Lanka, dis 'n one day by die Durban Kingsmead. 14 februari is Suid-Afrika teen Sri Lanka, dis weer een eendag toets. Um dag 2, dit like lyk gaan so 'n eendag, eendag, dis nie 'n 5 dag aan eenlopend nie. Die 15 februari is dit weer Suid-Afrika teen Sri Lanka en die 16e en die 17e is Suid-Afrika teen Sri Lanka by Durban en Kingsmead. Ek het sommer mildsteek van AliSport, dit is weer tyd vir die muziekbreek, en ek speel vir jou vir Paris Hilton met Stars Ablind. Jy met Staza Blind en ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. Dit is die tyd om oor te gaan na die meer gekunstelde gedeelte van die program waar jy die grootpinte by vrouwlief en die kinders verdien. En juist die manne wat moet voorbereid vir Valentijnsdag is nou die tyd om nader te skyf en daar die penne stief vast en jy oor oop te maak en te luister want uh, die vrouwens gaan jou oor draai as jy nie nou geluister het. As so, begin so met Torre, Jamee, Boutcruise, by Skoemanswil, Overklip, Waterfront, Straat, Hart, Peespoort, Dam. As so, elke saterdag 1 die middag en sondag om 11 die ochend. Kost is 170 rand per persoon, hy sluit net die bouttrip in, so die klip kost is as hy nog 80 rand boot het en 50 rand om jou voertuig te parkeer. Jy kan een lekker piknikmankie saamvat, drankies en braaigoed, goed. heerlike dag by die dam. Dan die Abba Show is by die Emperor's Palace in Johannesburg vanaf 1 tot 10 februari. Kostes is vanaf 503 tot 755 rand per persoon. Dan die Sterrekyk pikniks by die Afrikaanse taalmonument in die Syderperel. Twee datums wat nog oor is, is vanavond 9 februari. 9 maart Kost is, is 40 rand per persoon 10 rand vir kinders Bring jou eie piknik manke, of bestel Vooraf by die volksmond koffiewinkel Kost is, is 300 rand vir 2 persone Vir die piknik 400 rand Met die mainkie ingesluid En as jy die volksmond sal ook opwees As jy eerder voel jy wil een pizza of so bestel Maar gaan en kry die piknik mainkie Moet nou nie net een pizza gaan bestel nie Jy sal later Die voordele daarvan Geniet Dan alternatief is groot, by Loftus, Versveld en Gauteng, 16 februari om 730 die aand. Kost is 108 rand en 245 rand per persoon. So is het die groot concert, maar hierdie keer is het vir die alternatieve gehoor. Dit is nou vir die mense wat hou van metal en van gothic en al die klas van goed die alternatieve gehoor. So hulle gaan lekker daar vir ons mense wat hou van die alternatief en lekker Afrikaans is groot hee. Dan die Valentine's Day Sunset Silent Disco, is by Clifton Beach, moet nie die skaap saamvat om te slag nie, en dit vind plaas op die 14e februari, vanaf 5 vier die middag, tot 8 toe. Kost is 100 rand per persoon, en 50 rand vir kinders onder 12. So hulle sê, 4e dag van liefde, met lekker muziek, sand tussen jou tone, en een mooie sonsondergang. Hmm, wat is dan nou meer romantisch as dit? En hulle sê, daar DJ, Daar uh, is muziek van die DJ um, en daar is baie ander goeders ook om te doen behalwe nou vir die sonsondergang. Dan Brian Ferry, Grand Arena, Grand West, Kaapstad, 14 februari om 1945 en dan weer 16 februari by Sun Arena by Times Square in Pretoria. Kost is 460 grand per persoon. So hulle gaan een bykie liefdes, liedjes, daar soveel syng, so dit is lekker avond ook om vrouw lief na uit te vat. Dan die Cape Town Comedy Club, 5 januari tot 28 februari, is hulle daar elke week, een ander kunstenaar, wat vir jou gaan trakteer, met sy comedische genie. En uh, so gaan kyk daar so elke week, wat daar aangaan by die Cape Town Comedy Club, by die Pamphouse in die Waterfront in Kaapstad. Toegang daar is 120 rand. En dan gaan kyk ons, Voor die mense wat wil kyk na die die fliks, wat eerder voel hy wil een flik gaan bywoon, kom ons gaan kyk wat gaan aan in die fliks. Ek sien Bohemian Rhapsody, speel nog altyd van die story van Queen, dan is het Captain Marvel, wat een mens kan gaan sien, en Dominique Tini van Frank Opperman, wat ook nou speel, um, ek het nog net goeie recensies gehoor en gelees van Dominique Tini, iets miskien om te gaan kyk. Dan How to Train Your Dragon, The Hidden World, speel ook, dis so'n avontuur vir familie en kinders, ek denk die groot grootmense hou ook daarvan, want die vorige het ek nogals van gehou, so die grootmense sal ook daarvan hou, om dit samen die kinders te gaan kyk. Dan Mary Poppins Returns, ons allemaal het groot geworden met Mary Poppins stories en boeken, en nou het hulle Mary Poppins Return, dis ook so'n musical vir die kinders, so is iets vir die hele familie om te gaan kyk. Dan The Prodigy, De prodigie is ook niet, het is een riller en een supernatural, het gaan oor een sienkie wat geboore is wat super slim is en dan kom die ouers achter, hy is bezig om goeders te vermoor en later om mensen en so aan te vermoor en hoe sy ouwers later verskrikkelijk bang is vir die kind wat blyk asof hy geen emotie toon vir dit wat hy doen nie. En dan Aquaman, Speel ook nog, ek het hom self gesien, dis een baie goeie fliek, goeie special effects van Aquaman, wat gaan oor die superhero Aquaman. So, hy is baie goed, ek denk die persoon wat in hom gesitte daar, is baie goed vir sy rol, so ook een lekker fliek om te gaan kyk. So, op daarie noot is het tyd om tot ziens te sê, my tyd het opgeraak, en wees veilig die nawek, moet nie drink en bestuur nie, al is die feestseisoen voorby, Die verkeersbeamtes en politie is nog altijd op die uitkijk vir mense wat dronk bestuur met goeie rede ook. Want jy wat dronk bestuur kan een onskuldige gesin wat uitgaan om hulle aankie te geniet in hulle vasry en daar gesin uitwis. So moenie nie drinken bestuur nie, moenie in die hof gaan staan nie, die boetes is groot en moenie nie levens gaan neem nie. Blyf veilig tot woensdag met crime time om 6 en dan weer volgende saterdag tussen 8 en 9 met wat nou? waar ek jou help om jou week en naweek so ontspanningsactiviteiten te beplan. Ek gaan uitspeel met Steve Hofmeier en Demi Lee Moore met Amanda. Geniet jou naweek en blijf veilig. I've held it all inward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 They should made you a gentleman's wife A man, the light of my life They should made you a gentleman's wife Can you believe that? I got my first guitar when I was 14. Well, I finally made en